Book 2 65 65 Bentuk negatif 2 Verneinung 2 Verneinung 2 Apakah cincinnya mahal? Ist der Ring teuer? Ist der Ring teuer? Tidak, harganya hanya seratus euro. Nein, er kostet nur hundert Euro. Nein, er kostet nur hundert Euro. Tapi saya hanya punya lima puluh. Aber ich habe nur fünfzig. Aber ich habe nur 50. Kamu sudah siap? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Tidak, belum. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Saya siap sebentar lagi. Aber gleich bin ich fertig. Aber gleich bin ich fertig. Kamu mau sop? Möchtest du noch Suppe? Möchtest du noch Suppe? Tidak. Saya tidak mau apa-apa lagi. Nein, ich will keine mehr. Nein, ich will keine mehr. Tapi masih ada es krim. Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Apakah kamu sudah tinggal lama di sini? Wohnst du schon lange hier? Wohnst du schon lange hier? Tidak. Baru sebulan. Nein, erst einen Monat. Nein, erst einen Monat. Tapi saya sudah banyak mengenal orang. Aber ich kenne schon viele, Leute. Kenne schon viele Leute. Apakah kamu besok pulang ke rumah? Fährst du morgen nach Hause? morgen nach Hause? Tidak, di akhir pekan. Nein, erst am Wochenende. Nein, erst am Wochenende. Tapi saya kembali hari Minggu. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Apakah anak perempuan kamu sudah dewasa? Ist deine Tochter schon erwachsen? Tidak, dia baru tujuh Nein, sie ist erst siebzehn. Nein, sie ist erst siebzehn. Tapi dia sudah punya pacar. Aber sie hat schon einen Freund. Aber sie hat schon einen Freund. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de, agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload Versi yang terbaru.